Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nakhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru Wa na'uzu bila'i min syururi ankusina Wasai'ati a'malina Man yahdi illa'u falamuditala Wa man yudlil falamuditala wa ashhadu an la ilaha illallah la syarika wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma salli wa sallim ala habibina wa maulana muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man bi ihsan ila yaumiddin tuan tuan dan yang dirahmati allah taala sekalian dan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu ushalawat al khams wal jumu'ah ila al juma'ah wa ramadan ila ramadan mukaffiratun ma bainahunna idza istunibat al kaba'ir lima salat waktu kata nabi sallallahu alaihi wasallam Lima salat waktu Ya daripada semayang asal Pergi kepada semayang madhuri Pergi pada isyak Isyak pada subuh Subuh hingga ke zuhur-zuhur dan asal Orang itu sentiasa melakukan semayang Ya As-salawatul khams Dia melakukannya Wal-jum'atu ilal-jum'ah Daripada satu Jumaat ke satu Jumaat Dia bersemayang Dia tak meninggalkannya waramadan ila ramadan dia berkuasa ramadan dia ramadan tahun ini tahun 4 dan seterusnya Nabi kata mukaffiratun dapat menghapuskan banyak dosa ataupun berbagai-bagai dosa yang terjadi di antara semua itu ya maknanya kalau buat dosa di antara semua yang ini semua yang dia hantar Seminggu Jumaat, ke Seminggu Jumaat Yang akan datang Dari Ramadhan tahun ini ke Jumat Ramadhan tahun depan semua itu adalah bukulkan Yang dikatakan oleh Nabi ialah Ia dapat menghapuskan dosa Ya Yang terjadi dia hantar Dua itu Ya Jika berbagai dosa besar Dihindari Maknanya kalaulah Dosa besar itu kita tak puas Haa maknanya yang terhapusnya itulah dosa-dosa kecil. Ha, kalau dia menjauhi dosa-dosa besar, memang dia tak buat dosa persoalan sepanjang waktu itu, maka dosa-dosa kecil itu akan dihapuskan oleh Allah Taala. Ya. sebab itulah. Ya dalam hadis yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, menegah sikap orang-orang yang yang suka mengakhirkan yang asar ya? Ataupun semahyang lain Tapi dalam hadis ini ialah yang asar Kerana dia mewarisi sifat-sifat orang yang munafik. munafiq ya? Daripada Al-A'la bin Abdul Rahman ya? Wadiyallahu anhu Dia pernah mengunjungi Anas bin Malik Di rumahnya di Basrah Saat dia pulang dari semahyang tuhu Kebetulan ilmah ni berada Dekat dengan rumah Dekat dengan masjid ya. Ketika kami masuk ke rumahnya Itu ke rumah Anas bin Malik ya. Dia pun berkata Adakah kamu sekalian telah mengajikan solat asal? Ya. Kata Anas bin Malik Kami jawab Kami baru saja Selepas solat zuhur ya. Kata dia ya. Belum rasa lagi Beliau sampaikan kerjakanlah solat sah, ya. ha. buatlah solat sah. Lalu kami pun berdiri dan mengajarkan solat. Terus mereka itu semayang asal. Ya. Setelah habis semayang, ya, Anas bin Malik berkata, aku mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nah, hadis ini datang daripada Anas bin Malik. Wabillah so, alaikum. Ya kata demikianlah Itulah caranya solat orang-orang yang munafik ya? Orang munafik ini diselesa melewat jawatkan semayang Mereka duduk menanti matahari Hingga ketika telah berada di antara dua tanduk setan Yang mana dekat nak, nak nak maghrib lah Baru buat semayang asal ya? ha. Mereka pun berdiri mengejarkan solat Dan mematuk-matuk sebanyak empat, empat rakaat mana dalam keadaan tergesa-gesa dan akan tercepat-cepat buat semayam dan tidak menyebut nama Allah padanya kecuali sedikit hadis riwayat muslim mana hadis ni nak beritahu kepada kita rasanya menegah kita ini meniru sikap orang-orang munafik dalam mengerjakan semayam fadu asa, melewat-lewatkan sampai hampir kepada waktu waktu malib dalam perbicaraan kita waktu malib semalam kita telah membicarakan di sana ada beberapa seksaan orang yang tidak mengerjakan sembahyang ketika hidupnya yang mana kita telah baca lima ketika mana di dunia Di ya. ketika mana dia sihat ketika mana dia kaya ketika mana dia tidak ada halangan nak buat sembahyang lima perkara yang terdapat padanya wujud ya. yang kita telah baca sembilan lima perkara dia sambung lagi ada lima bencana ia akan diterima ketika mana dia menghadapi kematian Yang pertama Bila mana dia tidak semayang ya, Dan dia akan mati Dan semuanya orang akan mati ya. Di antaranya ialah ketika mana dia hampir mati Itu matinya dalam keadaan hina Di sisi Allah Subhanahu SWT ya. Mati dalam keadaan hina ya. Hina macam mana tak tahulah Ya. Jadi kematian itu berbagai-bagai Berbagai-bagai cara, Di mana waktunya kita pun tak tahu ya. Sebab itu Kematian ini Ada kematian yang baik Ada kematian yang dikatakan hina Allah mahtim lana bi khusnil khatimah Walat takhtim alaina Bisulil khatimah mana kita minta Allah Ta'ala supaya tidak di akhir hayat kita ini su seburuk-buruk kematian, seburuk-buruk pengakhiran ya. yang kedua orang yang tak semayang semasa hidupnya ini ya, hidupnya kita minta dalam sakaratul maut dia mati dalam keadaan yang mengalami kelaparan yang teramat sangat lapar yang teramat sangat maksudnya di saat dia dia dalam sakaratul maut ya lapar entah macam ya, terasa lapar ya. mana itu dari mana kita melihat orang dalam keadaan sakaratul maut ini berbagai-bagai ada yang koma di hospital bangku ya, berperang dengan dengan sakarat dengan apa aa uh, tak matilah. Lama. Ya. seminggu dua minggu baru mati. Ya. maknanya dalam keadaan kita walaupun dia nampak biasa saja, koma, diam ya. Kan? Ya. Dia pun tak ada rasa sakit apa. Tapi sebenarnya dalam diri dia dia sedang sedang berhadapan dengan sakarat guna mati. Ya. Kemudian Orang yang tak semayang dalam hidupnya juga Dia akan mati ketika mana sakara terlalu mautnya Dalam keadaan haus ha? Dikatakan seandainya diberikan minuman Dari semua air laut Yang ada di dunia ini Tidak boleh menghilangkan kehausannya Terlalu haus, terlalu lapar Ini berlaku ketika mana Dalam keadaan sakara al -maw nyawa sudah di ujung tanduk Pada ketika itu Pintu Tawbar Telah ditutup Tidak ada peluang lagi dia nak balik semula Nak semayang Tidak ada peluang Oleh sebab itu sekalian Islam menggariskan semayang ni Walaupun sakit semayang Walaupun terlantar di hospital Semayang Macam mana cara sekalipun Mesti Mesti berusaha dan orang yang menjaga orang yang sakit tu kena beritahu pada orang sakit supaya dia semaya. Banyak baca Quran. Kalau dia boleh bacalah. Kalau dia boleh baca mulut tu tengok saja. Ya. Yeah. Ha, daripada dia <coughs> apa mengeluh kesakitannya ataupun dia tak ingat pada Allah Taala. Sebab itu cubaan Allah Taala ni Ketika sakit berbagai-bagai ya. Bila mana sakit kita nak cintakan Kepada kesihatan Sebagai satu ujian Pada Allah Ta'ala Bila mana sakit saja Imam Yang menatangkan Kematian ataupun tidak Ya, Sebab Bila Allah mati Sian, Sebabnya lah mesti sakit Demam pun Kurang kali ada orang demam buat teman dunia Tak semua sakit kuat ya. ha, Tak ada sakit pun kadang-kadang Tuhan itu mati nah, Tak sakit puan ha, Tapi kematian itu ha, Sebab itu Tuan sekalian Menghati-mati ni satu sunnah Satu sunnah menghati-mati malaikat maut sentiasa melihat kita ya yeah. malaikat maut dikatakan dalam kitab tazkirah imam al-qurtubi itu dia menyebut malaikat maut ni dia melihat muka kita ni dalam sehari 70 kali malaikat maut kita tak tahu kita tak sedar yeah. tapi kalau kita sedar tak boleh kita mesti la hidup dan kita tak nak mati 70 kali saya tengok muka kita sehingga sampai satu saat Allah Taala perintahkan malaikat nak cabut nama dan kan mestilah dia ya 70 kali masa bila dia tengok muka kita, kita tak pasti siang malam pagi petang kita tahu bila kau nak malaikat ada tengok muka kita ya tengah judi mereka tu tengok ya. tengah tengah boleh nombor dekat tengok kan ah betul tak tersah ni bani tarikhnya lu kata ya. ha. betul dekat itu tapi terus kelain bila mana melakukan maksiat mati dalam keadaan hina hmm. hina di sisi Allah Subhanahu wa taala bencana yang diterima ketika mana dia dalam keadaan dalam kubur ya dalam kubur ya, pilihan mana kita semua ni masuk dalam kubur ya, dan kubur kita pun kita tak tahu dengan dalam Quran tu sebut di bumi mana meninggal pun kita tak tahu ha. di bumi di mana pun tidak tahu ya sekarang ni tuan sekalian Kos Dalam apa Kos dalam uh, uh, Menggembunikan Jenazah ni ya, Makin hari makin meningkat Dan mati pun Kos yang terlalu tinggi sangat Selepas itu tuan sekalian Kita kembali-balik dalam perkara ni Iaitu bila mana dengan keadaan Dia lah kubur besok ya, Kita kena beriman Baru ada azab kubur kubur akan disempitkan hingga semua tulang rusuknya menjadi hancur lulu. Umat semayang, ya. Kubo itu agak dah. Masih lain dalam hadis yang lain ada sebut orang yang tak semayang dia dia memijak bumi bumi pun rasa sakit bumi pun macam salah Allah tidak mau tidak rentah dia memijak bumi Allah pada lain geradih itu masuk dalam bumi telah dia mati dihimpit oleh Allah oleh dihimpit oleh oleh kubur himpitan kubur itu ya. sampai letul rusuk itu bertemu di antara satu sama lain ya sebab itu ada yang kubur liang kubur yang luas liang kubur yang sempit memanglah secara zahirnya kita nampak dan orang nak melihat yang lahat itu Dan boleh masuk Boleh masuk Akhirnya kita nampak Jenazah selamat dikebumikan Biasanya begitu orang cakap dalam berita Jenazah Allah Ya Ham Selamat dikebumikan Selamat lah kita nampak Tapi hakikatnya Yang bukan di alam manusia Alam barzah Hanya Allah sedia yang tahu Sama ada dia dia, dia azab ataupun dia dapat nemlak kubur. Yeah. Hmm. Yang kedua, kubur akan menyalakan api yang membara. Di mana dia akan ber berbolak-balik dalam dalam kuburnya siang dan malam. Siang malam. Ah. Di seksa. Yeah. Siang malam mendapat seksa azab kubur nahuz billahi mizan. Dia tengok pergi di kubur hari ni pun pagi ni pun kalau kita pergi siarah kubur tenang tenang senyap sunyi kan? Hmm. tapi sebenarnya hakikat di dalam kubur itu orang penghuni kubur saja yang tahu tenang ke tak tenang yeah. di dalam kubur ya yeah, orang yang tak semayang yang menjaga ahli kubur orang tak semayang ni adalah ular besar ya yeah yang mana matanya menyemburkan api kukunya seperti besi. Sampai tu sekali ada ular yang menjaga. Ya, ular yang jaga tinazah itu. Dia yang menggigit, dia membelit sampai kepada hari kiamat. Kalau dia tak semayang Zuhur, maknanya dia akan dipukul, dia akan dibelit dan digigit dia pada solat Zuhur sampai berasa. Terusnya Asar kepada Maghrib, dia berasa sampai Maghrib kalau tak semakin syak yang panjang ni daripada syak sampai subuh panjang masa tapi azab kubur ni yang dirasai yang diceritakan dalam hadis-hadis yang lain mengatakan, terlalu panjang masanya yang tidak diketahui sampai rasa, terlalu panjang sangat azab ni ya. tapi bagi orang yang merasa nikmat kubur itu dalam keadaan tenang kuburnya luas kuburnya adalah terang berderang ya, maka dirasakan Tansik dalam kubur tu sekejap je Bila mana dia bangkitkan balik ha? Dan nanti kata mak, Akhirat dibangkitkan pergi kepada Mahsyad Ada pun seksa yang akan diterima Ketika bangkit dari kubur ya. Bangkit daripada kubur kiamat ditiup sangka kala Semua manusia mati Dan yang mati akan bangkit semula Daripada kubur masing-masing ya. Akan ditempatkan Menuju kepada ma Mahsyad Ya bila mana duduk di pada masya kelab Dia akan dihisap Yang pertama, orang yang tak sembahyang ni Dia akan dihisap oleh Allah Ta'ala Dengan keadaan yang amat sulit Dalam penuh kepayahan ya? Satu persatu Terutama sekali dalam bab solatnya Yang kedua, dia akan mendapat kemukaan Allah Depan Allah Ta'ala Sehinggakan Allah Ta'ala memandang mukanya Di akhirat besok Seluruh isinya gugur seluruh isi mukanya gugur ya, kerana kemukaan Allah Ta'ala yang ketiga dia akan dimasukkan ke dalam neraka ya. maknanya tuan sekalian banyak ini, ini di antara yang riwayat-riwayat yang mengatakan tentang bagi orang yang tidak mengerjakan sembahyang ya. kemudian ada hadis yang lain ya, yang menceritakan seksaan bagi orang yang bagi orang yang mengerjakan semayang ini ya, Bagi orang yang tidak mengerjakan semayang ya, Ataupun dalam tiga kata lain ada Dalam fawailulil musallim tu ya, Seksaan bagi orang yang bersolat Seperti orang yang semayang dalam, dalam keadaan Mematuk-matuk ketika semayang Kupuk tidak sempurna, sujud tak sempurna ya, Dihelar juga sebagai fawailulil musallim dalam keadaan semayang matuk-matuk ya. dalam peraturan semayang tu tuan, tuan sekalian kita bila mana kita nak semayang kita ikwamah itu sunnah sunnah semayang fardu ialah sama ada kita semayang berjemaah ataupun semayang bersendirian sunnahnya ialah semayang kita ikwamah tetapi menyebut perkataan as-salatu jami'ah setelah iqamah tidak perlu lagi. Sebab as-salatu jami'ah rahimakumullah dah biasa dengar kan. perkataan itu tidak perlu lagi disebut setelah kita iqamah. Sebab salatu jami'ah rahimakumullah tu untuk solat sunat, solat hari raya, solat jenazah. Ha, iaitu menggantikan iqamah bagi solat sunat. kan malam-malam jenazah as-salatu jami'ah as-salatu jami'ah as, jami ah. as, jami ah. as ala hazal ha mayyiti rahimakumullah itu menggantikan iqamah bagi solat jenazah. Untuk sembah raya as-salatu jami'ah As-salatu sunat Aidil Fitri rahimakumullah. Apa yang sembah as-salatu la ilaha illallah. Itu menggantikan iqamah bagi solat sunat. Solat fardu tidak ada as-salatu jamiah. Ya, buat sunat solat fardu dan solat kita semuanya berseorangan pun solat fardu kita tetap dan, kalau tak ada iqamah. Kalau kita nak. Tak ada semayam sunat tidak ada iqamah. Hmm. Eh, ya sunat dia tidak ada. Hanya semayam fardu saja disunatkan kita iqamah. Hatta sekalipun semayam semayam musafir jamak dan qasar di antara dua semayam untuk semayam dhuha perlu bangun iqamah. Nah. Habis semayam yang pertama nak dah beri salam. Untuk masuk semayang kedua Dan pun iqamah Untuk semayang yang kedua Yang telah jamak khasat itu Tapi yang mula tadi kena iqamah juga Dua kali iqamah Di awal Dan pertengahan solat Di antara dua solat Pun kita kena iqamah Bukan as-salatu jami'ah Mana dalam hmm? Sunat Nah sunat kita iqamah ya, kita iqamah semula maknanya dalam mengejarkan solat lain dalam waktu itu sama ada kita buat jama'qasar takdim ataupun tak ya baik, itu peraturan dalam solat yang sebenar ya. kemudian dalam solat juga kita kena memelihara memelihara dalam arti kata tujuh anggota sujud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 tempat sujud, maknanya di lantai lantai tempat semayang atas jadah ke atas kapek ke lah. atas mal malamah ke kira. mesti letakkan dua dahi, eh, dahi dua tapak tangan dua lutut dua perut ibu jari perut bukan di hujung tu perut tu ah ha, perut ha, itu perut yang bawah yang bawah tu kan itu dipanggil perut perut ibu jari kaki. Baura saf semalia, ha? baru saf ketika bersujud. Kalau kita tak sempurnakan yang itu, mana solat kita tak sempurna. Dalam hadis Nabi menggalakkan kita kena sujud tujuh anggota itu. Ha? Dua lutut, dua, dua. anggota dua sebab banyak kalau saya tengok di masjid di masjid saya tengok sembang Allah sembang sunat terutamanya kita nampak Allah sembang sunat dia waktu sujud macam mana yang kadang yang paling ketaranya ialah dua perut ibu jari kaki tu memang tak tersentuh lantai ha, kan? jadi benda ni benda yang benda yang kena kena tahu ada senang tak sama dia dia jahil ke senang benda dia tak tahu kita tahulah ya yeah? Ha, dia punya kemudian sujud-sujud yang sempurna kan dia punya peha tu peha tu lurus betul ya hmm peha tu lurus lurus macam ni bukan bukannya dia ha, mana dia lurus peha tu lurus ya ha lurus tu tangan orang lelaki dia kena buka orang perempuan ha, orang perempuan dia punya pinggang dia ke dalam eh? ha, tu dia cara sujud orang lelaki yang sujud orang perempuan beza macam-macam cara orang semayang ni Ada guna penumbuk nak bangun ha, ya. Jadinya Semayang macam-macam ada orang semayang Sama ada dia semayang jahil Atau semayang dia memang Dia tengok orang itu dia ikut ha, Jadi macam-macam Dia semayang ikut cara dia Tak ha, betul tak betul cara itu Jadi semayang Macam-macam cara jadi, disebut, Ada buku yang menceritakan Tentang ya, Kesalahan Ketika solat Banyak buku-buku cerita tentang Kesalahan ketika solat, banyak Itu baru basmati yang Yang salah ya. Tak cerita lagi, buat haji Kesalahan buat haji Kesalahan hmm. uh, berzakat Kesalahan okay. jual, Dalam, dikata dalam Semualah perbuatan dalam Islam ni ya. Kemudian saya nak cerita sikit Sebelum habis sikit lagi Ya solat isyak dan solat subuh ni ya? Nabi menyebut ya kita ni memang digalakkan untuk menghadiri dua solat ini yang kita kena memang pahalanya sangat besar itu solat isyak dan solat subuh ya walaupun kita dah tahu solat isyak solat subuh ni memang pahalanya besar tapi jangan meninggalkan solat lain-lain kalau ya, kita tak nak datang Zuhwasa <Susur> <Susur> ya, nah, ya, Maghrib ya, Cukup lah isyak dengan subuh kita. Ya. Dua solat ini Nabi menyebut dalam hadis Inna ya. hadaini as-salataini As-qala as-salawat Alal-munafiqin Ya'ni al-ansyak wal-fajri Sesungguhnya kedua-dua solat ini Iaitu isyak dan subuh ni Adalah sangat berat dikerjakan oleh orang-orang munafik kat Nabi gue tahu cuba dengan isyak. berat orang munafik nak buat ha. maknanya kalau susah nak semayang subuh tanda-tanda munafik tanda-tanda ya ha, namazubillah min zalik juga isyak sama lah. susah nak semayang isyak susah nak sama subuh. Sebab itu betapa hebatnya pahala sembahyang Isyak dan subuh, juga Asar apa satu. Yang dikatakan <tuh> <tuh> solatul wuspa tu. Tu solat Asar. Yang Nabi kata kena jaga solat Asar, kena jaga solat Asar. Solat Asar kena jaga. Solat Asar berjemaah. <tuh> <tuh> <tuh> <"Solat> asar berjemaah <tuh> ya. Jadi <tuh> dua solat ini Nabi kata Isyak dan subuh dia kata kalau mereka ini orang yang munafik susah nak buat. Ya. Dan seandainya mereka itu mengetahui tentang ganjaran, ya. dia kata, walau ya'lamuna ilmu na min al-ajri, dah tahu ganjaran besar apa ni, semayang, apa tau lagi berjemaah waktu subuh, ya. dia tahu tak ganjaran. Nescaiyah mereka akan mendatangi kedua solat tersebut walaupun dengan merangkak sekalipun dia datang Allah. tahu lah kelebihan memang kelebihan semayal fadul subuh jemaah datang. datang, kalau tahu kelebihan itu, hadir dia ada sahih, rahu syekhan diwadkan oleh dua syekh iaitu al-imam Bukhari dan imam Muslim hmm. mana ibnu Umar radhiyallahu anhu radhiyallahu anhu, kata jika kami mendapati ada orang yang ketinggalan solat Isyak dan solat Subuh dengan berjemaah nescaya kami akan meletakkan buruk sangka terhadapnya. Bahawa mungkin sekali dia seorang munafik. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Sampai Sahabat itu sekali. Umar. Oh Ibnu Umar tu sahabat Nabi. Ya. Maknanya sampai menyitu sekali. Tapi kita dah tak taklah sampai macam tu kan Orang tak main subuh Datang berjemaah yeah? Ya Sebab itu ada buku-buku yang mengarang Tentang solat subuh tu Tentang solat subuh berjemaah Dan Semayah sunat Sebelum subuh Ya yeah? Sebab ada dalam hadis Orang yang terlewat daripada Sunat Rawatid subuh tu boleh mengkotok semayang itu sebab kelebihan solat sunat sebelum subuh kotok semal sunat sebelum subuh kotok kotok hmm. maknanya dia mengkotoknya sebelum dan selepas matahari terbit dia kotok solat sunat subuh hmm. sebab betapa pentingnya betapa banyak fatwanya kelebihannya semayang sunat dua lekang sebelum subuh <tuh> ada hadis ya? Nabi menyebut dalam hadis Nabi kata dalam hadisnya yang <tuh> hadis mengatakan bahawa man lam yusalli waka'ataini al-fajri fallusallihima ba'dama tatmu' shams sesiapa yang belum mengejarkan solat dua rekat sebelum subuh, hendaklah dia mengejarkannya setelah matahari terbit maknanya dia boleh kodok sunat, sunat sebelum subuh selepas matahari terbit <tuh> Ya, ah ha, Begitu Mana sampai ke tahap itu Berapa hebatnya Ini dikatakan Apa namanya Sebab ada hari lain cerita Ya Dari saat bin, saat bin Sa'id Muhammad bin Ibrahim Dia, dia bercerita Surah Sallam Keluar Iqamah Di kemanakan Nabi dia keluar daripada rumah ni Orang sedang Iqamah nak semayang Kemudian Aku mengajarkan solat subuh bersama beliau Sama-sama lah bersama semayang Nabi dan ketika Nabi SAW bertaling ya, selepas habis main subuh beliau merakati diriku sedang memerdekat solat lantas beliau kata Hai Kais apakah ada dua orang solat dikajakan secara bersamaan? aku menjawab Ya Rasulullah, sesungguhnya aku belum memerdekat solat sunat subuh dua rakaat, beliau bersabda, kalau begitu bukan maknanya dia kena tunaikan selepas terbit matahari ataupun sebelum terbit matahari bagi menggantikan dua rakaat solat sunat subuh ini <coughs> yang terdapat dalam hadis daripada uh, matahari uh, rewat Al-Termizi ya, dalam kitab At-Tuhfah ada beberapa orang ulama Mekah mengatakan dengan hadis ini mereka melihat tidak ada masalah bagi seseorang untuk mengerjakan solat sunat dua rakaat setelah, setelah dia mengerjakan solat wajib sebelum matahari terbit Maknanya ada pandangan ulama begitu yang mengharuskan kita mengkotok sholat sunat dua orang kahat di subuh itu, ya selepas sholat subuh ataupun selepas matahari tapi ya? maknanya yang kita hairan satu hari kita nampak ada orang semai sunat selepas sholat subuh kita jangan mengatakan dia kahil, ya? ya kita tak tahu. Tapi kadang-kadang <tian> memang Betul orang tu jahit. Ha. Memang dia tak tahu dia sembahyang sunat lepas subuh. Tanya sembahyang apa? Sembahyang sunat lepas subuh. Kami masak jahit. Bahasa macam Ah, bahasa. Ha Jadi, itu Kita ni dia balik sembahyang apa? Main sunat lepas subuh. Dah ha. dia jahit tu. Tapi e, apa main apa? Main ha. tadi tak tak sembahyang, tak sempat tak sembahyang sunat dua lepas ha. subuh ya. Maka dia qada. Jadi sebab apa? Kelebihan Dua raka'at Sunat sunat subuh itu ialah Kelebihannya ialah Kelebihannya ialah Lebih besar daripada Dunia dan isinya Kelebihannya ialah Dunia dan isinya Kelebihannya lebih daripada tu lagi kehebatan Sebab itulah Kestimaan itu diberikan Kerana jarang-jarang Orang ramai melakukannya jarang-jarang. Malam kita ni bawa ke Sebab itu kita peruntukkan kalau boleh kita peruntukkan uh, solat subuh ni 15 minit selepas azan 15 minit selepas azan bagi kaum. Makna kita boleh peluang orang yang datang untuk solat solat subuh. 15 minit. Ya, yeah? okeylah. Jangan lewat sangat. Solat subuh ni perlu pendek masanya. Uh, dalam solat-solat yang lain yeah, 10 minit asar, uh, Hasar Mazharid ya, yeah, Solat lain Daripada Setelah azan 10 minit Masa tu dia perlu untuk Mana orang yang dah biasa semayang berjemaah Dia tahu dah. 10 minit ni Dia boleh sempat semayang sunat Di masjid yang supau 15 minit subuh ni Dia boleh sempat semayang sunat Di, di tempat semayang Ya yeah. Ha, itu sebabnya kita ada kita mesti ada begitu ya jadi memadai dengan 15 minit itu dengan sebab masa subuh pukul 6 maka kita pendekkan 15 minit sempat orang ambil sembahyang orang nak bangun tidur gosok gigi ambil sembahyang ataupun di sembahyang di rumah dia ya? sesuai sunat tasbih sunat-sunat ni galakkan di rumah kelakuan nabi dalam perbuatan nabi nabi sembahyang sunat di rumah nabi tak sembahyang wala rumah nabi dekat masjid Nabi semangat di rumah Waktu Nabi keluar Sahabat-sahabat terus di kawaman. Tetapi itu Nabi sebab rumah Dekat dengan masjid Tapi kita rumah jauhnya masjid Dengan surat Maka kita bolehlah buat di antara Sama ada dalam di rumah Ataupun buat di surat masjid Mereka, Mereka, di rumah. Ha. Autor memang di rumah Sebab kita menghidupkan Menghidupkan rumah kita itu Dengan cahaya-cahaya solat <coughs> Ya yeah.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 Akuulul Qulihaja wa Asrarul Llahan Azimadi wa Lakum wal Salamulaiqum wa Rahmatullahi wa